Наче працюють колосальні каменедробильні тарани, заведені раз назавжди. Над ближчими кварталами запах толу, кружляє сажа. Увага чернеша прикута до кладовища. Закусивши в зубах давно погаслу цигарку, він припав до вузького вікна. Він обшукує поглядом той прямокутник, що лесніє мармуровими плитами над могильними стовпцями, Біліє крилатими херовимами. Лейтенант знає, що за кожним тим благодушним херовимом причаївся автоматник. Черниш шукає ворожих кулеметів. Командир стрілецької роти чортихався по телефону з самого ранку, що кулемети противника зв'язують йому руки. Чернишею вже вдалося подавити кілька вогневих точок, але натомість оживають інші. В правому кутку цвинтеля темніє кругала капличка. Ось погляд лейтенанта впіймав на її піддашку короткий, ледве помітний спалах. Швидко обчисливши дані, Черниж швукає Маковейчику. «Передай!» Маковейчик прищулився під кроквою над апаратом. Серйозний засереджений чахлує в трубку цифрами. Лейтенант, нервуючи, стежить, як міни вже вибухають навколо каплички. Нарешті одна в дах. На! Випускає крізь зуби черниш. Капличка димиться. На цьому ж горищі біля дрові на стоїть лейтенант Сіверцев. Він веде спостереження за іншим сектором, збираючи дані для своєї батареї. Іноді він гукає до черниша. Яка там видимість у твій телескоп? «Багато нечисті бачу. І що ти їй? Викурюю потроху». В цей момент дах над ними розчахується вогнем, наче в нього б'є блискавиця. Саша Сіверцев завбачливо падає, закриваючи голову руками, не мов тільки її береже. Важка міна вибухає вгорі на крокві, осяявши на мить усе горище. Просвистіли осколки в хмарі диму й палюки. Саша підводиться, протирає запорошені очі. «Ти живий?» — гукає стривогою до черниша. «Живий!» — відгукується черниш з хмари піднятої пелюки. «І я живий!» — десь у самім кутку бадьоро дзвенить Маковей. «Наше щастя, що добра кроква попалася над нами!» Обтрушуючись, обираючи себе клубки павутиння, офіцери пробиваються на зустріч один одному. «Невже намацав?» – розмірковує Сіверців. «Як ти гадаєш, Женю? Женена з цієї мансарди?» «Мансарда справді бальзаківська. Ти по чому б'єш?» «По 17-му об'єкту. Як влучання?» «Вже горить?» Сіверців свого часу багато розповідав Чернешеві про любимий свій Ленінград, про трагедію блокади. Перед самою війною він закінчив середню школу і мріяв про художній інститут. Саша досконало знав не лише Ленінград, але й Пушкін, Гатчину, Петергоф. Знав, як свій власний дім всі палаци, пам'ятники, алеї, статуї. Про них він не раз говорив з Чернишем, палком мріяв, як краще буде реставрувати той чи інший палац. Розарці він забувався, що Черниш не ленінградець, і не все розуміє, про що йде мова. Як? Ти не бачив статуї Самсона? Щиро дивувався Сіверцев. Ні, ти жартуєш. Він усіх вважав за ленінградців. Іншим разом починав. Знаєш, друже, ермітаж відбудували? Саша добре знав, що це поки що тільки в його уяві. Праглою своєю уявою він уже відроджував поруйноване, зарівнював вирви на леніградських майданах, вводив кораблів порт. В нього все там ставало на своє місце. Черний, слухаючи зворушливу неправду свого друга, підтакував і невесело посміхався. Тепер, коли вони сиділи, перекуючи під продерявленим будепеським дахом, Черниш подумав, що його другові ленінградцеві найбільше, мабуть, зараз хочеться в помсту за руйнацію рідного міста все тут перетрощити, стерти ворожу столицю з лиця землі. З неприхованою гордістю щойно повідомив Сіверцев, що його 17-й об'єкт уже горить. Скажи, Сашко, тобі іноді приходить бажання за все, за Петергов, за осквернені вандалами пушкінські місця, за блокаду. За все. Розумієш? Зробити і тут так. Чернийш хмуро кивнув за вікно, щоб усе дощенту, щоб розрати плугами і почати усе потім заново, а. Сіверцев замислився. Його хлоп'яче обличчя обрамлене ранніми бакенбардами. Одразу стало старшим. Ні. Нарешті відповів він зітхнувши. Ні, друже. Будапеські пам'ятники ні в чому не винуваті. Не вони бомбардували Ермітаж. До речі, ти знав капітана Остапенка? Тому що парламентером до них поїхав. Ех Остапенко Остапенко. А так вони його по бандитському. Сіверцев покрутив головою, немов перемагаючи власний внутрішній біль. «А знаєш, я б теж охоче згодився на таку місію». «Парламентером?» «Так, парламентером», – пихнув Саша цигаркою. «Уявляєш собі, серед страшного бойовища власною рукою підняти раптом прапор гуманності, відчути, що ціною одного свого життя... Даруєш життя сотням тисяч дітей, матерів, рятуєш від винищення музеї, храми, парки, мости. Ось позавчора Ференц показував мені етюди своїх дунайцьких мостів. Він мені показував важко зіхтнув черниш. Це ж краса, справжній витвір людського генія. Не пощадили селашисти цього, усе висадили в повітря. Що ти? щиро жахнувся сіверцев. Хто сказав? Були вчора перебіжчики. Сіверцев помовчув. «Ланцхід!» – став поволі пригадувати він. Ланцюговий міст нема. Ержабет хід? Нема. Ференц Йозефхід нема. Прохляті. Прохляті з болем вигукнув сіверцев, підводячись. Від Пушкина до Дунаю. Скрізь рвуть, палять, нищать. А послухати їх тільки й чуєш. Цивілізація, культура, прогрес. О, вони красномовні, сплюнув Черниш і грубо вилаївся. В цей час Маковечик, підслуховуючи розмову на капе, радісно вигукнув. Самохідки, самохідки йдуть на поміч. Тарани втимуть стіну. Офіцери разом кинулись до своїх місць. Штурмовим групам ніяк не вдавалося вдертися на кладовище. Протягом дня вони кілька разів поривалися перескочити через мур, і все не вдало. Трупи перших атакуючих ще й досі лежали на панелі. Тепер на вимогу комбата артилерійський підтримуючий полк вислав дві самохідні гармати. Вони вийшли на передній край і з відстані всього в кілька десятків метрів ударили в мур. Наряди прогули при самій землі. Гармати гатили раз за разом по тому ж самому місцю. Мур огорнувся хмарою кам'яної порохняви, і незабаром крізь неї засвітилися великі проломи в стіні. Штурмовики один за одним ринулися в ті проломи, швидко розсипаючись по кладовищу. Черниш переносив вогонь через голови штурмуючих, щодалі вглиб і вглиб, немов старанно вимощував, брукував своїм вогнем дорогу батальйонові вперед. Вечоріло. І пожежі над містом, малопомітні в день, тепер наче розбухали, наливалися кров'ю. Їх стало несподівано багато. Позад будинку що з його даху черниш вів свої спостереження, стояв інший будинок такого ж стандартного типу. Раз у раз з його поверхів вишуговувало хвоста тепружне полум'я. Били міномети. Жорстоко, безгавно. Спочатку Іван Антонович хотів ставити свої самовари на землі. Для цього треба було вирубати кілька каштанів, що росли на подвір'ї бо вони заважали б стріляти. Хаїцький уже спустився в бункер, величезну яму під будинком, щоб дістати пилку або сокиру. Ференца він взяв собі за перекладача. Старий художник, як і багато інших біженців, ішов слідом за фронтом до самого Будапешта. Часом він відставав, губився, але знаючи вже чимало людей з полку, старшин, писарів, політпрацівників, Ференц на новому місці знову відшукував хазяйство Івана Антоновича. Біля мінометників він ніколи не був голодним. Зате Кармазин, комбат Чумаченко і навіть бійці при потребі використовували його як товмача. Веселий художник немало цим пишався, а вступивши в Будапешт, в розмовах з одноплемінцями став навіть величати себе партизаном. Хомахаєцький хоча й похвалявся привселюдно, що вже добре ж прехає по Мадярському, проте на цей раз, спускаючись в бункер, все-таки вирішив прихопити з собою і Ференца. Будь при мені про всяк випадок за ад'ютанта, на ходу визначив він роль старому. В бункері було повно мешканців. Дітей, жінок, старих. Вони виглядали звідусіль. З кучу горшмаття, з пуховиків, тиснулися по нарах, настелених в три ряди. Ну і в ковчег, зауважив хома, оглядаючи бункер хазяйським оком. А інструмента й не бачу. Дізнавшись через Ференца, що руський шукає пилки або сокири, угорці не на жарт переполошилися. Вони й раніше були вже готові до смерті, залякані пропагандою про азіатські звірства руських, а тепер побачивши вусатого чорного хому з фінкою при боці і з автоматом на грудях, вирішили, що звірства оце якраз і почнуться. З голосним плачем кинулися в материнські певни Змарнілі, перелякані діти Вони не мали сумніву, що вусач із зіркою на лобі Зараз почне отут пиляти їх пилкою Або рубати сокирою Що за Лемент? Що вони там шпрехають? Суворо звернувся Хома до ад'ютанта Коли справа заходила серйозна Хома завжди поводився зі своїм приятелем суворо, і ніякого пані братства не терпів. — За кого вони мене мають? Чого діти плачуть? Ференс пояснив Хомі причину переполоху. — Спокійно, — підняв руку боець. Передай, що я їх ані рубатиму, ані пилятиму. Передай, що пилки потрібні мені для каштанів, бо вони нам на заваді. А молодички хай також не жахаються, бо я чоловік сімейний, і в чужі гречки не скакаю. Невідомо, як уже там переклав Ференц. Тільки після цього мешканці бункера одразу підбадьорились. Молодички перестали ховатися в хустки, взялися прохати пана капітана, щоб не рубав навіть і каштанів. «Це пролетарський квартал, і робітничі діти влітку не бачать ніякої зелені, крім тих каштанів. Хай зглянеться пан капітан на їхніх кічі». Примітка, кічі маленьких. Хома, забуваючи про європейський етикет, замислено почухав по і беручи в руки дві пощерблені сокири, що їх йому звідкись так і добули. Заявив, що він долю каштанів вирішити сам не може, бо має командира старшого за себе. Хома так і сказав, очевидно, вважаючи себе перед мадярами також за командира. До того ж вони з власної волі величали його паном-капітаном. Хома не спростовував їхньої помилки. Його, здається, зовсім не дивувало, що в очах мадярок він раптом уже перетворюється з рядового бійця – на пана капітана. На шапці в нього далеко ясніла, вирізана з блискучої жерсті,